مت... ریاض الصالحین حدیث نمبر دے پاندرہ سو پاندرہ سم نمبر حدیث دے در ریاض الصالحین او عنو او نقل در ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قَالَاوِ ان الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بے شک بندہ پندرہ سو پندرہ ندار ندار اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِزُوَانِ اللَّهِ مَا يُلْقِي لَهَا مَالًا بے یو بندہ چا خبرو کیا خبر در لا در زا منتیا چا خبره د الله در زا کولو در پاروی دا خبرې مقصد د ما معیول کېله بالن خودته پتنی او ما کې چې چې نه غورځ د غې د پاه نه مخام کېږ د غې د غې کلیممی د پااره بالن سبا یعنی دی دا کلمی سبق نه کوي دغه بس معمولې خبره ده یو خبره وکي د دینداري یو خبر ډېر قیمتي وي د باک نه کوي په غرزولو دا خبره دخلي نه اصل کې ما يل فزمن قول نغرزي په با ما کې په باک نه کوي په غرزولو دا کلمه دخلي نه اس باک پې نه کوي او يرفع الله بها درجات او پورته کوي دل را لا پا لمی لوې درځي د نې یو خبري چا سره به خبره کړي چا سره به سلوک کړي د باغسه غنلې معمولي حلان کې هغه به د درجو او پروتکل یو لي کاروي پوه نو نیکی کې به معمولي نه غنې اسې چا سره د انکار کې انه معمولي مګنه وینا کې وا انل عبد لا يتكلم بالكلمه من صحه الله او بشکایو بندا خا مغه خبر وکایو خبره د غصه د الله ایو داسه خبر به کړي چاغه باندې به با الله دنسه شوی ناراضه شوی غصه شوی سبب د غصه د الله گرځیدلی یلا یلقی لهابلن او نو غرزي دغه خبر سره سبق ینه د پاغه ویلو د خبر باندې سبق نکای مړو معمول خبره وره آ یاهوی بها فی جهنم اوو غرزگی دی به په خبر سره جهنم کې وی لقبيره بابا رامدته دی خو معمولی خبره کوي آ لکه په خبره د خلکو چمون ګولیدو نو بعضی خلکو به چ مونږ ته وکتل آ لقبيره بابا اورو را سیګا هللویا زاره اورو را سیګا د پاره د دې چې دی په خبره خفشی و ظالم دا خبره تو معمولی ګنې و ممکندا چې په دې خبر الله تا پمند جهنم کې گزار کی او سبب د جهنم د جوړیدو د تن کې دوه ګرځي نو یو بديبه با معمولې نه غاره او مالا ساسمان را پر اوچاوي پیر بابا را مدد شه او ته داسي چک شو او چتهږي په زکه چې کله معمولې د شر سوکوې د زاغې تردید په کار دی رواه البخاریو نقل کړی دی امام بخاری اسره کې ال قای یلقید باب افعال لا پماند اچولو سره دی پماند وه لیګلو سره دی پوښ معنا او ها او ته دل کیشی نبی اپ ملاقات کولو سره وعن ابي الرحمن بلال بن حارث المزني رضي الله تعالی مقصد دا حدیث دا شو چکل یو سره یو خبرو کی معمولی دنه کوي أو اغا د معمولګنی اواغه معمولې خبره با لاداغه جنت د تو زریه او او سبب د لو دو د مقام وګرځي کله به یو سړی یو خبرو کی د بدی د الله د خف کولو او پاغي با لده کوم خو بوزي جهنم تا اواغه بده معمولې سپکوګنی وعن ابي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا ان الرجول لا يتكلم بالكلمة بشك يوصر خامخا خبره كأي يو خبر من رضوان الله تعالى داله رضا منتيا ما كان يزنو ان تبلغ ما بلغته أو دو دو گمان نيچه او برسيگي ده آغا ستا زه په تا غومان هم نه چې دا دوم نه به ترینه خبر غومان بد د دې نه چې او به شيګې ده هغه مرتبه ته چې دې د شيګې ته چلای رسېږي ته یا كتب الله له له وبلیک الله د ربها په دې کلمې سره دا خپل رضا منځه تر آخره ده قیامت پوری وګره ممکن زمنګ دا در شنو چې د الله د غزاد او پاره معمولې نه دا سبب د خلاصوند د جانمزر یو قضیه د خو دې کلمې دی یو کلمه را ګور دی یو کلمه یادای و ان الرجل لا يتكلم بالكلمه بهشکه یو سره خبره کوي خبره من سخط الله د الله غصه ما کان د ګماني انت لغا چته به رسېږي هغه ګنا ته چې د اوتهرسېږي د د به دا ګمانې چې زب دی ګونه ته اوړه سیګم په دی مکی گی پکار دا غلط خبر کولوبان دی ز به د پده ته اوه سیګم په دی خبره په دی اوصلهته نو اوبرې ک الله درره بیا په دی کل میبانې سب وړی کې څخه تو اوسه د هغه ال یو مې قا اوته راغه ده چې د مخه مک کېږي د الله سره لوډیر کوش په کار دی چې زمونږ د خولی خبرې اوور او خې خبرې ووري اور واو مالک فی المعتا و التمی و قال حدیثنا سنسین نو یو خبره چې کې نو پای کړي سوچ کوا مخکې مو حدیث کیوی ما یتبینو ددا سوچ نه کې چې د دې خبره فایده زیاته او نقصان زیاته وعن سفیان بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ قال غوی او بی ما اید اللہ پیغمبر حد دسنی بی امر بیانو کما تفیوکار اعتسمو بی چزمان گولی خاکی کم پا پابندی صدر عملو کم پا قال نبی علیہ السلام قلو آیا ربی الله رب میں اللہ دے پالامی ما نولی رسوم مستقم بیا پا دے کلک لکشا استقامت اختیار کا قلتو او بی ما اید اللہ پیغمبر ما اخوفو ما تخافو علیہ ما خوا ما خواوف تاسو په ما باندې د زیات یاېږي یعنی نه یاریږې پااس چې ته یاېږي په ما باندېې چې زه به داغې په ووج پهګنا کې واقعم کمی یو شره چې ته یاریږي په ما باندې دغې د ووج نه هغه ما ته وآخازان اونو نبی علیه سلام بیلیسان نفسی جبه دخپل نفس نبی علیه سلام دخپل زان جبه اونو لاب اصوما قانو بی ایوی هازا آن زفتا پده جبه یاریگم جب چی ده جبیسا کوا حفاظت کوا چې گناهنو کې ممتلا نشی رواع ترمیزی وقال حدیث حسن و صحیح وعالم نیومر رضی اللہ تعالی نما قالا غوی قالوی رسول الله صلی الله علیہ وسلم وسلم لا تثر الكلام بغير ذکر الله مزيات وای خبر به د ذکر د لانا نیر خبر م کوي چې د الله د ذکر سر سره نه یا خبري ولي ف انک بغیر ذکر الله قسوته للقلب به شکل ډیرواله د خبرو به د ذکر د الله نه د سره دی د فار د زړه دا سبب د سختواله د زړه ګرځي الله دې زمنګ زړه د سخت وادرنه بچکی وا ان ابعد الناس من الله القلب القاسي ابي شك دې لری د خلقو نه د الله نه آغا ها پنځ د الله اغزړه دې القاسي چاغد الله د رحمت نه لری شيوي قاسي لری سخت اصل کې قصا يقسو ذنا سرنم راضي او لقسایق سی پمان د سختی دلو سختیدلو سرا ابعده پمان د لری سرا پوش رواه تر وا نبی هورې را قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قال النبي عليه السلام لين وقاه الله الشر ما بين اللحيى اغه چا چې بچکو اغه لا لا د شر داغنا چې ما بین د دو دوالو جامو دای کری چې څوک لا د دو دوالو جامو د حفاظت نه بچ کو چاغه شه جبدا یو جامزادا بل جامزادا و الشر ما بين رجله اوا سوچ بچ کی غلره الله من وقاه الله شر ما بين اوا سوچ او ساته غلره الله د شر داینا شو ما بین د دو دوالو خو دای کی وی اندامونه شرم گاونه د ګنانا نو دخل الجنه در الله جنته طوا او تر مری وقاله حديث حسن وان عقب بن عامر رضی الله تعالی عنه قال او قلت ما اذا الله پیغمبر من نجاد صد اخلاص سبب د اخلاص سینه قال نبی علی السلام امسک علی لسان کا بند خپل زبان باندې جبا خپل جبا د نارواو د نارواو خبرونه پټه بند ساته ولی ساک بیت کا خپل کور کې ناست کا وا ولی چې بهار زید په فتنو کې به واقعیا کیږي ناوز ګراتو کور کې او خپل کار قسم کې باهر دی نوزې نوزفت نو نو بچي او چې بهاروځي او بیا چې دوبې تلار شې بیچې امریکا تلار شې او بیچي یورپ تلار شې فتنی په شه یا چې دلته بازار ته وزې لا صرف فتنی او اب کې وب کې اعلی خطوي اتکا او جڑا کا خپل ګناهونو باندې روا او تمريري وقاله حديث حسن پلکور کې مقصد دا مقصد دا چې دا خراب او خلکو مجلس او ذو صحبت نزان لري لري ساته نه غلط او خلکو مجلس ته مزه او پلکور کې او سا پلکور نه آوکه او سا چې خلاص ضروري کار وی او چې ضروري کار نه یې نوزان د بچ ساته وعن ابي سعيد خضري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا اصبح ابن ادم له چې سبا کې یاددم پهاعذا کوله تو کفرسان بکه آزا ټولطبی شي دجب دپاره ټول اندونه د ج ته سکي مینت کوې اج کې تو قفرو لسان جزز کې ج ته تقولو و دا جببه د انسان ته ات الله هاافنا او یاېږ دا لانا زما عمانا حنو ب كان ب ش منطبيستا دا ټول عاند جبة سوي منستاطبييو فإن است قم تاانه قط الس شونو است قنا منغمسمبرابريو وإن آ وجد او اوجهجته او قد تك غ شو وش معناه تو كفر اللسان يتذل وتخزله شنو اندامونه جبته اجزي او زاري خوارش روكي امه معنا وان معاذ ابن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص واخي اوه دا دې په کفي